Baila, telefonaren bestaldean itziar daukagu bruselatik. Arratxaldeon, itziar. Arratxaldeon, Mikkel. Eta, ba, zertaz itzein barriguzu gaurkoan mendebaldeko Europako kronika honetan? Bueno, ba, gaurkoan e, belgikako udal eta eskualde hautezkonde buruz edo hautezkontako maitzei buruz itzein no dizuet. Uh -huh. Izan ere igandean ospatu ziren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 ik eh foko gustia que sembrari berria zeuren sei utz eta duela geite eh diru dezakete zegoen ziren balonean bereziki, alderdi futbolistarekin hainbat e, bueno ainbat albistir bezino de bruseta gaien bat balonean dagoen dira ez, maen e, fokoak, baina hau tezkundegoetan e, flantriari betira, egon dira foko guztiak, eta horre ikusi ziteken e, bezala, dal edo maianokarliko politika baina, ba, ba, maianokarliko politikari buruz mm -hmm. itxerinda asko. E, bai, nolako emaitzak e, izan dira, bai alde batian eta bai bestean? Bai, E, Flandrian Zu e, andriamen. Flandria eh aterri, bueno, tipo liberalak eta sozialistak. Hauek eh familia hiru familia nagusi hauek aurkezten dira eta berdeak eh aurkezten dira eh eh bai Balonian eta baita Flandrian ere eta Belgikako hori barkatu Bruselako erregioan E, nahaztuago edo agertzen zezki gorraikik ere zarrenagileago izaten dira. E, kontua da e, Flandrian e, lehenengualdiz aurkezten zela MDA e, New Blanc saliantie e, e, alderdi abertzalea lehenengualdiz aurkezten zen e, bakarrik kudala hautezkundetara. Kontua da MDA 20. airuan aurkeztu zela lehenengualdiz hautezkunde zeder aldetara hautezkunde horietan zedean berekin aurkeztu zen E, e, e, sozialdemokratekin e, oa, parkatu, demokristauekin e, zenderego demokristauekin eta e, parkatu, iliadu naiz <laughs> <laughs> Denen galditza orkestu zenean, e, bakarrik orkestu zen eta bosken euneko irua bainozoan lortu gini eta iru urte hartan. Urren urtean, urren hautezkundeetan aurkeztu ziren CDA nuberekin eta orduan euneko mazazke ortu zuten. Eta duela bi urteko ea hautezkundezera eta ziren eta euneko mazortzitik gora lortu zuten, bakarrik. Orduan eh emin esaten zena edo azken bitetan esan esan dena izan da enbea basela alderdi bat eh, edo edo Flandriarekuberttzen zutela enbea. Maia federalean, hau da Belgika Maian, eh, baloiekin edo frankofonoekin borrokatzeko alberdi bezala. Eta horretarako buskatzen zutela, baina gestioan edo kudeak lokalean ez ezituztela nahi. Mm -hmm. Eta hauek zien lehenengo utezkundeak, eh, non hauek eh, bakarrik aurkezten ziren. Eta kontua da, aurre ba, ba, ikusi zuten bezala, eta hinkizte guztiek iragarri, iragarri bezala, baberriro ba ere lehenengo, lehenengo indarra bilakatu direla flanrian, Eta, horrein e, bestez, belzika osoan ere. Eta honek, Kriston, e, diferentzia markazen e, du ba, aurretikan esaten zenuen en e, kontzeptu horrekiko, ez da? Azkenian, Flandrearrek, e, gestiorako ere bai, horrelako partido baten alde egiten nahi dutelako? Bai, egia da, e, ikusi beharko dela orain gobernuak, e, zelo nosatzen iren, hau daudel gobernuak eta gobernu provinzietako gobernuak ez lanosatzen diren eh bueno gainantzeko alderdiek ere koalizioak eta eh eta aurrekoa e, e, aurre akordioak ere e, eginda bazituztelako eh hain zuzen ere benbea eh gobernuetan ezaguteko baina baina bai eh han beresen da eh gobernatuko dutela eta e, un... Alkate, etortizuneko alkatea Degueber izango da, Bart Degueber, eta bera da enbeako e, e, alderdiko presidentea. Amaitzen du iruruguita marra urteko e, sozialisten gobernuarekin. Hortaz, horregaitikean e, ba, bere zen, eta, bueno, belgitan ezaten da, zerbait historikoa dela, ez? Bigarren mundu gerradekin edo alderatu alderatu daitekela e, irira datorne aldaketa.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 eta nola ikusten duzu zukau zeren e, ba, e, kataluniako kasua, Flandriakoan, nahizta berdina ez izan, Eskozian beste bat, e, zenolako irakurketa egiten duzu guzti honen inguruan? Bueno, hemen dike eh, Bruselatik, eh, nik eh, azpemarratuko nuke, eh, mm, bueno, batetik... Eh, E, e karriko mituzke ona barts de gobern Izan hitzak. Izanderi kanpaina hauteskunde kanpaina honetan, e, zenbait naziarteko komunikabidek galdetu diote Ainuson hori buruz eta e, berak azpimarratu du e esfordintasun e, e, handi bat dagoela Eskozia, Kataluña eta Flandriaren artean. Ainuson ere ENVEA eta abertzaleak Flandrian lehenengo estatuko, bai, Belgika osoko lehenengo gobernua direla. Mm -hmm. Ehoi alderdia direla. Eh, Boska Kopuruan e, Kontua da aurreko hauteskundeak irabasi zituztela, baina zeiko gobernu bat osatu zuten, e, alderdi eh e, francofonak eta alderdi neerlandofonoak elkartuta, enbea eh kanpo e, usteko. Eh, beste debatetik enbeak e, proposatzen duena esa Eh, ez Eskosiane proposatzen dena, hau da eh, autodeterminazio galdeketa bat, edo, edo Katalunian proposatzen dela dena, baita ere bidurretatik doala. Eh, N eh, aberzalek egiten duten mirakurketa, Eh, horrengoa da. Haura, e, azken urteetan, e, Belgikan jaso den e, edo, edo Belgikan Erronka Demokratikoari aurregiterakoan bi demokrazia desberdin du sortu dira. Bat balonian eta beste bat Flandrean. Bi gendarte desberdinduak elkarn arten hitz egiten ez dutenak eta bi bide demokratikoen desberdin hautatu dituztenak. Orduan, abertzaleek hemen proposatzen dutena da Erronka Demokratiko horretan zakontzen jarraitzea hortas competente transferitze horretan eh eta estatu arre, estatuaren eh erreforma konfederalariekitea claro horrek dakar naita naiez a independentzia eta Flandria mm, eh Flandriak badu estatu, estatu berri bat osatzea Europan, baina prozesua guzti desberdinak litzateke <hum> <hum> Baina bai ikusten dugu gero korrean, eh ba, estatu nazioaren e, o bateko estatu nazioaren kontzeptua e, akaso zarkitua, ez dakit zer zarkitua ez, e, kontzeptua, baina e, eratu ziren estatu nazio hoiek bai zarkituak gelditzen ari direla nolabait, ez? Pues no, bai, nire, no right, eh lurik pegandra ni ni ezotergaldera potoleria ari Eta eusartzen itziar. Uste dut hemen e, e, badutela, edo estatu honek baduela zer e, ba, irakaspen bat e, e, ematerik e, gainontzeko hi, eta badela, horrie, zerronka demokratikoa erretan zakon du dutela, urratsak ematen e, joan direla, eta ikitzen dutela, e, engatazka, ba, bueno, beste parametro batzuetara eraman izatea, eta azkenan demokraziak eramaten dituela, ba, banak eta Baina ez hanber da hemen abertxalek, eh, eh, bueno, eh, ez zatu nazio kontzertu klasikoarekin egiten dutela eh, lotura mm -hmm. zuzen-zuzen dean, eh? Beritziar, ba, ez dakit zer baite eh, gehiago faltaz egunez ateko guztioonen inguruan? Ba, ba ez dakit, eh, ez dakit, ba, egin di urtera hautezkunde federalak e, gaiada bizan ditugula Belgikan eta ba, albizte asko asko izango ditugula izan <hums> ba... behar dugu ere e, e, e, e, bergiako lehen ministrak helio dirupok eta, eta alderdi frankofonoek e, gaien igurusitzegin nahi ez dutela eta endeak eta begueberreken plazatu dituen arren ba Erantzun ezeskoa, ezeskoa izan dela, ez? <hazitzen> Baizango dugu aukera beraz, guzti onen inguroan itseiten jarraitzeko, mi esker ritziar? Eskerrik askoz zuei?